Innal hamdalillah nahmeduhu nas nas wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu washadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh iznëruar vazhdojmë librin ton Medarez Salikin ibn Qayyim ndezojm disa pjesë prej tij edhe përpiqemi njerëm disa dobi prej këtyre librit uh, përpara uh, për se të fillojmë me temën e re përse ne do të flasim u ndeshët u lexojë Shkurtimisht, uh, disa fjal nga i blënkejim që ka përmënd për një qështje, më duke në fjal shumë të bukra, shumë të qëluara, dhe janë shumë të dobishme për gjithë besimtarat. Janë përthuj se gjysë më faqe, dhe me, me thonë drejtë mund ka bërë shumë për shqipë për vetën time, për këta rësue, thashe të aletëzoj e ti djëme të përfitëm për tyre. Këtu ka fol në blënkejim për qështje në sprogove që i vin dhe cilat e në të gjere që ndimojnë njëri unë që të shpëtoj për sprovëve dhe të mund të i përbalojt me sukses Thot Thot për në në kajim Dihet se a i personi cili je përparsi kënësis Allahot a i të përbalojt me armisimin e kryesave dhe me mundimin e tyre në një personi cili je përparsi kënësis Allahot pa tjetë e që njërës dhe të armisojnë të pa tjetë e që të armisojnë dhe do përpikën të mundojnë të edhe ato përpiqen që ta që ndon ta ta, ta dëmtojnë atë qoftë der në vdekje. Patjetër. Ky është ligji i Allahut te krijesat. Kjo që falem në Kaimi thot. Ky është ligji i Allahut te krijesat e tij thot. Pastaj vazhdojmë në Kaimi thot, pse pse thot? Çfarë gjunafi kanë profetët? Të cilët urdhëronin për të, të mirë, i urdhëronin njerëzve për të mirë. Do të thonë, profetët, pse, pse du, pse duhet që, që njerëzit i armiqësojnë profetët? Çfarë gjunafi kanë profetët? As kam ka as gjunaf. Por kjo është ligji i Allahut, që ka vendosur që ai person që tregon të vërtetën, ai dërmisohet. Për këtë arsye, do të thënë, njerëzit nuk duhet të dërmisohen. Sepse kur janë këta profetët, njerëz të mëdhtë, këta, do të thënë, nuk kanë asnjë gjunaf, edhe njerëzit i dërmisojnë ata. Kjo tregon domate në on që njeriu nuk duhet të dërmisohet se i dërmison njerëzit. Thot, se ja, për shembull, thot se pse profetët nuk kanë asnjë gjunafi, thot. Edhe ata të cilët i urdhëronin njerëz i për të mirë edhe përpiqen për për që në ngren Allahot, edhe të ngrenë fen Allahut, dhe ta mbrojnë librin e Tij dhe Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ço gjunafish janë këta? Nuk ska rëz gjunaf. Pa të përseme isën krezat, kish falajme. Përseme isën krezat? Arsye dihet. Sepse armiqën e vërtetën. Vazdonim me kaimi thot. Dhe kush i jep përparësi kënjesit Allahut, ai patjetër që do armiqsohet, do të armiqsojnë të njerëzit më të ulët shoqëris. Dhe injorantët e shoqërisë, dhe debito të cinnt, dhe njerëz të prishur, edhe ata të cilët kanë posa dhe karrige. Edhe çdo kush që bie në kundërshtim, udhëzimi i këtij njeriu mudhëzimin e tij. Thotë, edhe nuk i nje përparësi kənajsisë Allahut. Përpara kësaj gjeje, do të thonë, në përpara armiqësinë vetëm se një person i cili kërkon të shkojë tek Allahu, domthonjë synimi i tij vetëm të arrij tek Allahu subhanuhu teala.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 dhe ai i cili e ka vendosmërinë e durimit të tij, të lidhur fort, nuk e zgjidhin ato provat dhe as vështirësitë, dhe as frika. Thotëm në Qaim më mbrapa. Thotë, edhe friri i kësaj çështjeje janë dy gjëra. Sesa bukur subhanallahu vellahi flet. Friri i kësaj çështje i thotë janë dy gjëra. E para është zuhdi në të dhunja, dy e dytë është zuhdi prej lavdërimit të njerëzve. Edhe kush do pësohet, do pësohet në kjo aspekto Dhe kush njëllet, mrapa njëllet Sepse a je dok të jet Dëshion të jetojnë të Edhe dëshion që ta lafderojnë njërzit Edhe lërgohet për e qortimit të tyre Edhe kush bët zahid të thën, Nuk ka nevojt Lërgohet për e këtyre të dy gjerave Atëhere nuk ka për të as një loj pëngese Se që e pengonat të për t'i kaluar së provat Kjo ishë e fjallet që më ka bërë shumë bërë shtjive. Në imlkejmë lozija të regonë në më një që problemin njeriut i gjithi që në të nërët e do dy gjara. Dashurik sa jetë, një, edhe dyta ashtë opinionin njerëzë. Në më dhe në kush e dashuru për kësë pasë sa jetë? Në më ali që e ka shumë të vërshëtir për bëllë e së proës, e përsa ti dhe imë se tjeta. Kurse kush është? I sigur të kemë në lotë dhe do të kemi në allot a i në më rishë këtë jetë në, në, e konzdo pavlerë sa e është pavlerë në të vërtet thot dhe më thonë e pare gjithë të dëshurë i kësa jetë dhe dy të është opinioni opinioni e është që e shkatron njërjun një personi cili ndikohë në fjallë të njerëzve dhe fillon dhe ndryshojnë që ndrime dhe ti për shkak të fjallës njerëzve në më thonë a i si to për alloni i to për njërzit. Ndërsa, a i personi cili vendosë, ka nëjësi në lotë parëzëgje, a i nuk shqetsohet, a e lafderuan njëzit, apo e shanë njëzit. Dhe Allah, suha në tala, ka thë për besimtarët e vërtet, që ata, besimtarët e vërtet, janë ata të cilët, e duan Allahut dhe i dohat. Dhe përpiqen dhe luftojnë rrugt të Allahut, edhe ndër të tjera do pastaj nuk shqetësohen nga qortimi i njerëzve. Dhe nuk tremen nga nga qortimet e njerëzve. Çfarë tregon? Kjo tregon do të thonë që njerëz do të qortojnë. Që nuk ka mundësi që një person tu tregon njerëz të vërtetën, po qese, domethënë, ë nuk sprovohet, domethënë nuk ka. Domethënë patjetër do sprovohet, patjetër do do të, të, të qortojnë njerëz, do të tashin për derisë të tregon njerëz të vërtetë. Për këtë arsye, Duhet që njëriu të qëndrojë fort, nusë Allah në madhurë në dojë durimin dhe sinceritetin. Në thotë më në kajim dhe pasaj, thelbi këtërë dyjave janë dy gjera tjera, thotë. Thelbi këtërë dyjave, zuhtin dy një, dhe zuhtin nga lafëdërim njërë janë dy gjera tjera, thotë. Êshtë siguria në takimin e Allahot edhe dashuria e fort në Allahot. Nëse njëri është sigur që do të takojë Allahot, atë e kështë do të dujanë. Edhe nëse i përsonë do Allahu më shumë se çdo gjë tjetër, ai luqshëtohet për opinionin e njerëzve. Këtu është thelbi i fitores Robert. Poqesë njeriu i ka parasysh ato dy gjëra, atëri fiton. Edhe me këto dy gjëra ka lidhje çdo sprovë në jetë. Në çdo sprovë, njeriu nuk e ka lënë dot poqesën nuk ka parasysh ato dy gjëra dhe nuk kujdeset rreth tyre. Kjo ishte çështja që kishte dëshiu tua tregoi shkurtimisht nga fjalët e mësitimit. Ishin dobi i veçantë. Pacela më të vërtet do të më në çdo bi për të shkruitur me, do të them, të shkruitur me har. Edhe nuk besoj se ai gjen as djalë libri. Ndërsa çështja për të cilën do të flasim sot është grada e dashurisë. Ne kemi folur deri të tjera masë një herë ose dy herë, mirë po, nuk ka problem nëse përsërisim, sepse kjo është më të vërtet një prej gradave më mballështore të durimit. Dhe kjo gradë do thënë, të them një gradë veçantë tocilën kush nuk e ka ai nuk ka asgjë dhe kush e ka atë ai ka çdo gjë. Dhe Ibnul Qayyim ka folur tonë 10 10 veçantë, gjithashtu ka folur diçka tjetër, madje Ibnul Qayyim për këtë çështje, çështje dashurisë ndaj Allahut ka shkruar një libër të tër, Kitabul Muhabbati al-Kebir, ka thutë libri i dashurisë, libri i madhi i dashurisë. Mirë po ky libër nuk ekziston. Po të ekzistonte në bazë e shkrimit që un kam lexuar dhe kanë lexuar të tjerë përveç meje. Në lishkrimi më në Mënkaim, bësoj se nuk do kishtë Në dhujanë liber me më, më të bukur se sa i Por nuk e kështonë Si liber është dukur Edhe mi eftonë Ledzosh to pak fjaqë ka përmënë Mënkaim të u, ledzosh që ka, ka shkutënë për liber të tjere Për të shkuin do e Allahot, kuptosh Se rreth shfar gje e fjetim Mënkaim Ka thënë Mënkaim, më kjo është gradë në kjo gradë gradat e dashurisë është grada rreth të cilës bëjnë gara ata që bëjnë ata që bëjnë gara për të qollosur në Teullah. Edhe kjo është grada drejt të cilës janë drejtuar ata që punojnë më të mirë thotë. Dhe kjo është grada për të cilin janë përveshur njerëzit që janë para roj. Edhe për shkak të saj thotë janë përpjekur ata që e duan Allahu subhanuhu teala që të sakrifikojnë dhe me ë tot me vlladin e saj thotë janë qetësuar adhurouesit, në vlladin e dashurisë. Dhe ky është spirti, don këlygradë spirti është, më fal, ushimi i zemrave dhe ushimi i shpirtrave. Dhe është qetësia e, don e njerëut. Kjo lloj grade thotë është është jeta, të cilën kush nuk e ka atë, ai është i vdekur. Dhe kjo gradë është dritë, të cilën kuj, kush nuk e ka, thot, a i është në detet e arësireve. Kjo gradë është shërim, thot, të cilën kush nuk e ka zemër e ti, thot, e ka nëzën së mundit. Dhe është e jëllë i kënejësie, të cilën kush nuk e fiton i jetër e ti, të ka për të mbuluar me strese. Dhe të ndashurien dhe Allah, shohanët e Allah, është selv i imani të dhe i punëve dhe i gradave dhe i gjendjes së një njeriu. Të cilat do në të cilat nëse mungon, atë trupi është si trupi pa shpirt. Dot dashuria e bën njeriu që ai të mbartë vështirësi të udhëtimit, të cilat nuk i mbar dot vetëm se me anë të saj. Sepse një person i cili do Allahu në mëdhoruaj sakrifikon për të ai shumë se nuk i sakrifikon një person që nuk e do, ose një person i nuk ka dashuri për ta. Pastaj do më qejm. Tallah ila qad sabqa al-qawm as-su'at. Subhanallahu, këta njerëz secilat donin Allah subhanahu wa ta'ala, kishin dashuri të veçantë për Allahun e madhur, i ja kaluan atyre që vraponin. Sot ja kaluan duke qëndruar në krevatat e tyre duke fjetur gjumë. Doon këta flen gjumë dhe ja kalojnë atyre që vrapojnë. Sot Edhe dolën për para atyre që hesin dhe me kuaj, thot, dolën shumë gradë për para, thot Edhe pse ata, thot, në të vërtet, janë duke qëndruar në vënd, thot Pasat, thot, minkejim, men li, bimit, lisejri, këll model, lë tem shëruaj, dhe në të gjiu fil awal Ka mënë një vjërë që përmënd djetarë, thot Kush, thot, kush ka mundësi, thot, që të hesi, si hesi, se jo, të e përgëdhelur, thot Ti hesën avash, dhe deli për para, dhe deli Edhe ku ka hesë më të mirë se hesia e atyre personave, domthonë, të cilët duan Allahu Subhanuhu Teala dhe kanë këtë dashuri, ata afrohen tek Allahu më dhëruar. Normalisht hesia e atyre është e veçantë. Sepse o vlezër, gjithë thelbi i punës varet nga dashuria dhe nga domthonë na punë të zemrës. Një person i cili adhuron Allahun me dashuri për ta, a është njësoj si një person i cili adhuron Allahun thjesht, sepse ai dëshiron që të heqin a bara nga supi i ti tij në një detyrë, normalisht ato dy marrin shpilib, por dallimi në detyrë është shumë i madh. Nga një et i nga zemra, ai që kishin zemër, dallimi në detyrë është shumë shumë i madh. Për këtaren sy thotëm nuk kemi që ky person i cili e ka mbushur zemrën e tij me dashurinë Allah, e Allahut, ky është i shtrirë flet gjumë krevatin e tij, ti, por ajo ka kaluar aty që rrin, dogo falur, por që s'kan këlli grave, këlli dashurie ndaj Allahut si, si ky thotë. Kta thotë ju përgjigjën thyrësit nga mali që kishin për Allah unë subhanu të ala kër u thiri dhe u tha felah, e janin në shpëtim edhe ata thë dhanë vetët e tyre për ta arritur të ki dashur i tyre edhe kjo dhe dhurate që ata dhanë i ishte me kënejsin e tyre edhe dhanë me kënejsin e tyre edhe vazhduan u dhëtimin e tyre natën edhe ditën dhe në mgjesë dhe në mbrëmje Dhe pasha Allahun ata E, e lafderuan këto dhe viprimi që bën Këto dhe viprimi që bën të hesin e tyre natën Edhe falenderuan zotin e tyre thot, Për dhuratin që u dhatu Që u amunsoj që, që të hesin më këto dhe u thimit Që të kënë dashurin dhe Allahus më të ala Sëpse dashurin dhe Allahut është një prej Forma for më të mirë për të mbëritu të këllohus më të ala Dhe Paraj e par që du t'japi personi cili për të ndonë dëshurin dhe Allahut është dhënje e shpirtit. Kështu që aje personi cili frikatsak dhe kopratës, aje nuk ka vend të trektia që bëhet me dëshurin dhe Allahut. Ska vend të këllë trektia. Pasha Allahun, thot më në kejmë, thot pasha Allahun, këllë trektia nuk është në trektia e dobet që t'amarin fukarent, fukarent do më në, në punë të mirë, an sinqeritet. Do marrin fukarent që nuk kanë as edhe pasuri të qollë më dhëruar. Edhe gjithashtu thotë nuk ka ngelur në treg pasitur thotë, ky lloj malli. Thotë që ta marrin njerëzit me me, me borxh. Përkundër as i, ky lloj malli është paraqitur në tregun në ankan, domethënë, në ankan kushton, domethënë. Që kushton më shumë. Njëri jep kaqti, tjetri jep kaqti më shumë thotë. Shpargim në këto lloj tregu thotë. Edhe nuk përnohet në i nëshmim me i ullet se sa dhenje e shpirtit Në këtë momentot të u tërhoqem brapa për tacit Edhe frikat sakat Edhe ungritën ata që e donin Allahun me të vërtet Edhe than Dhe po shikon një i tjetërin kush për i tyre Ja vlen që tishtet shmim Për këto loj trektije Edhe atë e rëthot të që lë trejtie e ecën si në duart e tyre dhe ra në duar, në dorën e atij personi, në dorën e kujt ato tyre që janë të nënshtruar ndaj në besimtarëve edhe krenar ndaj mosbesimtarëve. Mirpo u shtuan shumë numri atyre që pretendonin dashurinë. Për këtë arsye u kërkua një argument për vërtetësinë ose do un dë, argument tamam për vërtetësinë e këtij pretendimi. Sepse sigurt ti sigurt i jep sigur ti jepshë njerëz që çdo që pretendonin, do pretendonë çdo gjë që ishte. Atëherë shumë njerëz, domethënë pretenduan diçka dhe, dhe dhe kërkonin dhe filluan të cilën dëshmitar. Mir po u tha, nuk parnohet për këtë lloj për pretendimi dëshmitar tjetër përveç asaj që ka thënë Allahu, thuaj Kullën kundum të habon Allah vetëbiun e i habi bikum Allah. Thuajën se donin Allahun atë mundiçi moçi do ju vëllau. Do të thonë dëshmitar i vërtetësisë se si ti e do Allahun, ësh vetësh urën e ti. Dhe më thëmë, nëse ti do Allah, në që të thonë se ti prendon se do Allahun, gjej para që do të bësh asht, ësh vetësh urën e ti. Kjo është jep parë. Pastaj thot këtu ngjelën mbrapa shumica e krijesave që pretendonin do se donin Allahun, sepse nuk zboton urën e ti. Ata ngjelën këtu ata të cilin dojtë që në rrugën e profetis Allah, në vepër të ti, në fjallët të ti, në moralin e ti. Atëhere, u kërkua për e tyre, u kërkua për e tyre dhe mund që të silin për këtë dëshmitarë që, që, që, që usonë për parët, silin fakti që këtë dëshmitarë dëshmitarë i drejtë. Shmetë vërë të dëshmitarë i drejtë, që po së bëtejnë urë dhe të allohë, përse përse pësë bëtejn Edhe dësh, kjo kjo lloj dëshmie u vërtetonte vetëm me anta asaj që ka thënë lloji i mëdhruar, ju jahidun fi sabilillahi wala yakhafun lawmatal laim, ata luftin rrugt të Allahu dhe nuk kanë frikë për qortimit të askujt. Domthonë vetëm këta ishin ata të cilët e vërtetuan që dëshmitarët e tyre ishin vërtajet, të vërtetë, të drejtë. Drejtësia domthonë është drejtësia e dëshmimit, domthonë që ata të cilët ishin ngarshëm që të jemni për Allahun dhe shpirtën e tyre. Atëherë e thotë në këto momentët u tërhoqen shumitësa e tyret e cilët e doninë Allah dhe ngritën luftotartë. Dhe ju thaë atyre. Shpirtrat e atyre që e duonë Allah dhe pasurit e tyre nuk janë të tyretë. Prandej e janë i tek trektia që thotë Allahu, inë Allah ishtë të raminë alëmimininën, fuse më malë, mbjene lëmë më lëgjenne. Thot e janë i të trektia që thot Allah i më dhuar Allah u ka blerë për e besimtarve vetët e tyre dhe pasurit e tyre që përta të gjenetit Dhe më thonë Allah i më dhuar u a blenë atyre shpirët e tyre dhe pasurit e tyre dhe qa u jep? Gjenetin Kjo është trektia me Allahum Dhe këto dhe trekti ku shë fitoj vetëm atatë sirët luftunë në rëtë të Allahut dhe nuk patëm frik për i qortimit të qortuazve Kura ta e morën v e e e këti domethën e kësaj tregtije edhe, edhe vlerën e madhe që kishte ajo që do fiton në në këtë tregti dhe vlerën e madhe që kishte ë ai me të cilin po bonin tregtin do të ata e njohin vlerën e madhe thotë edhe që kishin ç'ish një gjë tepër e veçantë e pa thot që ishte një humie e vërtetë që ata domethën ta fitonin këtë ose ta merrnin me, me një çmim të, të pa vlerë prandaj thot ata e e bën këtë lloj akti marrveshje domthonë për domthonë me me kanëjësi, me kanëjësimut madhe dhe pa lënë të drejt ri kthimin mbrapsht në këtë lloj tregtie, thonë pashallaahu ne nuk e kthejmë mbrapsht m këtë lloj tregtie. Edhe kur u plotsua kë kjo kë marrveshje, edhe u krye tregtia dhe u u ja dhan Allahu mëdhëruar atë mallin aty që kishin ata, ju thu ju tha atyre Çe momentin kur shpirtrat tuaj edhe pasuritë tuaja erdhën tek ne, ne u kthyem juve ato në formë më të plotë. Edhe shumë vizionet e tyre. Wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi maata. Mos mendoni se ata që u vran rrugën e Allahut janë të vdekur, bel ahyaun inda rabbimurziqun. Përkundër të tan të gjallë, Zoti i tyre furnizohen ferihin bimata atahumullahi fadli. Ata janë të gëzuar me mëshirin që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kur Pema thotim al-Khayyim Kur pema e dashurisë në zemër, kur mbillhet pema e dashurisë në zemër, edhe vaditet me ujin e sinqeritetit, edhe me bindjen ndaj Profetit sallallahu alaihi wasallam, pra kësaj pemë thot mbiin shumë fryte të mira thot. Dhe ajo pemë i jep frytet e veta koh pas kohë me lejin e Allahut subhanuhu teala. Got rrënjë e saj është e fortë në në në në brondicit të zemrës dhe degët e saj thot janë të lidhura me sidrën e mundtah edhe punët e mjera të këti personin cilë e do Allahun vazhdojnë në gjitën të ka Allah i madhëruar, nuk i pengonë ato asë gjë. Pas taj, dhe më basi të regonë këtële përshkrimi, në kajim fillon dhe, dhe më të regonë për qështë e ne, në në dashurit, qështë dashuria, dhe e për kuptimi gjusorë të saj, të regonë në ato nga në gjusore, më basa saj, të regonë në në për rëgohet, në në këtu, në në në në në në në në në n 30 për kufizimin që kanë në dietare. Në fillim fare sa i ka thënë, nuk ka për kufizim për dashurinë më të qartë se sa vetë dashuria. Perkuvizimet i ashtojnë më shumë fsheshëtin vet. Perkuvizimi i dhonë dashurisë është ekzistenca e saj. Do një person që e ka ato dashurinë në zemër e kupton ç'është dashuria. Kjo nuk ka nevojë për perkuvizime. Perkuvizimet mund vërtet bëjë lezosh e bëjnë më të vështirë akoma. Në fillim robi nuk e kupton, por për çfarë do bëhet fjalë? Kjo që është që çfarëse njeriu ndjen atë në zemër. Më jetau për moment vetëm 30 që ka përmendën uqtoim në Kaim, se ka përmendur 30 për kufizime. I fundit farë thot, i nën Kaim është. Dhe ky si më pofshirsi nga të gjitha, thot, ka thënë u bë kët kitani. Po të uh, u hap një çështje, çështja e dashurisë në Mekë, Allahu, domunë, nderoft, gohën e Haxhit, thot. Edhe folën shojut. Edhe metajshe dhe Xhunaiti. Ai ishte më i vogël i tyre, thot. Edhe i than Na trëgo çfarë ke, çfarë do thuash ti thot o o djal i irakian. Edhe ai e uli kokën. Una trëgo çka ke, domun për çështjen e dashurisë. Çfarë mund ta thuash? Ç'është dashuria? Mos i folën gjithë ata dhe na rrethën e këtij. Logorit mund të çajëse muabet e tyre vallallaj. Muabet e tyre flisën ata na trëgohet ç'është dashuria e Allahut. Mendoj pakovllëze, ne muabet tona rreth tyre gjë ratullohen, ëh? Wallah është fatkesi vallallaj. Un, domthon, këta duhen pasu zili Së pari, për veti Deni që më shalat që njëzit që, që në këtak, taj që di, diskutokëm një e njëtitin për dëshvërin dhe Allah, kërse ne edhëm diskutime të tonë e rrët dë njëzë. Jë, lagu, se lagu, makina, ftoj, fiku, të gjëra kemi në tërditën. Edhe i gjepa se musimani ustalar në gjitha, vetë të mëse në qeshtë dhe festë nuk din gjithë. Në gjithë që ke ustalar. Lëvë në rritë. Edhe thot, atërë thot uli kohën, Gjunidi, Irodhën lotë dhe tha Abdu në dhahi bunan nefsi Thodë mon që aji Aji që do Allahun është një personi cili është lërguar për e vetës të i thot Muttasilun bidhikri rabbi Aji thotë është i lidhur Me përkujtimin e zotit ti Kaimun bi edai hukuki Thotë aji thotë përpichit Kryet dhe tyrat e ti Nadirun i lejbi kalbi Aji thotë është i konë Allah me zemrën ti Ahrakat kalbëhu Anwaru hebeti ja kanë djegur zemër në tithët drita e madhështis tithët. Ua sa fa, shirë buhë min kesi u di. Edhe a i thot pin nga gota e dëshuris tithët, një pije të kuluar, thot. Ua nkeshe, le, ua nkeshe fele hulë gjëbbaru min e stajrë gajbi, dhe ati thot ju zbulua madhështori nga perdet e fshetsis. Allah i dhe më dhe më bon dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe Të lutem që sot në këtë botë sot sot nuk i ke këta lloj njerëzish. Mendo pa një person i cili për një moment caktuar e përfituron thonë dë gjeje dhe e ndjen me zemër. Wallahi, po çesë të do arrijë një i këta lloj gjeje, ai në atë moment do thotë wallahi mint vdes në kujtësi nuk e duam këtë jetë. Po çesë ka njerëz stil sot këtë botë, sidomos utanë njëherë, wallahi ka njerëz janë që duan puth ballë, edhe sheqeri etyre është më e shtrenjtë se ari dhe argjenti. Po çesë ka njerëz stil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 unë vëzhgoj jem për filli dhe pastaj pastaj thot thot Ibn Khayyim qan të gjithë shujukët e thanë nuk kemi çfarë shtojmë më shumë kësaj thot Allah tash përbleve të mira thot o kurorë njerëzot një, që njehën Allahun nuk kemi çfarë shtojmë kësaj më shumë thot o kurorë atyri që njehën Allahu subhanahu teala pas sa ka përmendur Ibn Khayyim shkaqet që e nxisin dashurinë ndaj Allahu subhanahu teala edhe që e bën njëri unë që të dojë Allahun edhe të dojë të Allahun i madhëruar. Edhe ka të rëgurë që të e të janë dhjetë. Thotë, shka kuj parë, është lezimi i Kurani, duke e medituar, edhe duke o përpjekur, për t'i kuptuar, ato, në dhënë, kuptimet e ti, edhe qëllimet e ti. Ky është shka kuj parë, lezimi i Kurani, sepse Kurani është fja në Allahut, në Allahun i madhëruar e ka Zbritur ato që njerëzit përfitojnë për ti Që të njohin në loën për ti Dhe Allah sërën e tala ka përshkrua vete në ti në Koran Mirë po njerëzit nga që janë të zhytu në gjunafe Nuk arim të kuptojnë do të Koranin Dhe as të kuptojnë qëllimet e ti Dhe as të njohin në loën për e Koranin Kjo është vëllaj ishfat kësi Dhe mëna ta kam përparë Nuk e kuptojnë Sepse nuk i lejnë gjunafe të Moment kër njëri e në momentin kur njeriu rëgon në gjunafët, në momentin kur një us përvohet, atëherë fillon kupton për Kur'anin ato gjë që nuk e kuptonte kur ishte mir, kur ai ishte gjunafçar. Edhe kjo është dhuratë për Allahun subhanetale, që Allah i mëdhuruar ia mundson ta kupton Kur'anin. Jo është tek kush, por vetëm ai i cili përpiqet si të afrohet tek Allahu subhanetale, edhe ai personi i cili sforhohet për hyrje. Edhe sa më shumë sforvoheni për hyrjen tek Allahu, aq më shumë keni për të kuptuar Kur'anin dhe sa më largë këtët njëri unë e vërteta, ashë më largë është e i përkuptimit vërtet Koranit. E dyta, shka kuj dyth që e afron njëri unë të këtë dashurien dhe Allahusë më në talë, është që ta afro të këlloj madhruar me na filet mbas farzëve, sepse na filet mbas farzëve e ngrenë të në gradën e dashurisë, Që kjoj dhe më dhënë të rri gradën Atit për personëve që, e, që i do Allahu Mba si kjoj e ka dashur Allahu në më dhëruar Shka kuj tret Thote që ta përkujtoj Allahu në më dhëruar në shdoj gjendje Me gojnë e ti, me zemën e ti Me punën e ti, me gjendjen e ti Dhe Kjoj do ket A të loj gradët, dashurijet E ka Allahu në më dhëruar A i sa kjoj të përmendje Allahu në s'panën t'ala Ta shikoj shdoj njëri për nesh Qëfar grade ka të këllahu? A dëshurën të dish që a grade këtë këllahu? Ta them tani. Në moment ta them tani qëfar grade këtë i të këllahu? Shdo njerë bërnesh. Shikoj e qëfar grade ka Allah në zemën të ndë. A e përkujton e të më shumë se shdojit jetër? A përkujton e gjera dhe tjera më shumë se Allah së më në të ala? A tu shikoj e vetën se ku je të këllahu së më në të ala? E katër ta... Dhe kjo është nga më të bukrat dhe më të rëndësishmet. Thot tja, për parësi atyre gjerëve që i do alloj më dëruar, për para ndjekis të dëshirave. Dhe më thënë, kje për para të e të shi një qështje, në cilën do ndikjën dëshirë të tua. Edhe nga në tjetër, allo thëmë së bëjtë se kjo është ndëluar, po qësë të tje bënë, Kërën, që rën diçka që është ndaluar. Nëse ti largohesh për kësaj, ke kë larguar lërg... për diçka që Vetëjota e kërkon. Mund të diçka që është e pëlqyeshme ose diçka e nevojshme këtë jetë që ti ke, ti ke nevojshme, por Allahu ka ndaluar. Ktu ai person i cili dëshon të arrijë gradën e dashurisë, ai duhet patjetër që në të largohet nga ato gjëra të cili kanë ndaluar Allahu, nëse dëshon të vërtet të arrijë gradën e dashurisë. E peta është që besimtari të njoh me zemrën e tij emrat dhe thecit të e Allahu subhanahu wa taala. Edhe përpiqje ti shikoj ato me zemrën e tij. Ma ontë këtyre domthon mbesimtari domthon arrin gradën e dashurisë së Allahu subhanahu wa taala. Nëse ti dëshon dëshiron, dëshiron ta njohësh di ka atë duat duat duat përpiqje të kërko ta kërkosh atë. Edhe Allahu subhanahu wa taala e mm. gjën tek librit i tij. Atu ka përmendur Allah emrat dhe thecit e tij dhe mand këtyre mund të arrish gradën e dashurisë. Në një person i cili nuk kërkon dhe asu kurpëcit të njohë emrat e sucit Allahut, nuk ka mundsi të njohë Allahun smunitale. Edhe kush kur nuk ka mundsi, nuk ka mundsi ta dojë. Edhe nëse ne pretendojmë se duam Allahun ose se duam ta duam Allahun në të vërtetë, atë duhet përpinit të njohim atë. Ta njohim Allahun në anë të emrave të sucit të Tij. Dhe kjo është një dije shumë e vështore. Ma di kjo është një nga ditë më e vështore që ekziston në univers. Domthonjë kafirat rendin për të gjetur ligjet e universit sa ignorancë janë sa të vobëkt janë ata ata përpiqen që që dëgjojnë ligjet e universit dhe gërmojnë te gërmojnë andej por nuk përpiqen që dëgjojnë të gjejnë atë që i ka vendosur ligje dha asa njëvin atë që ka vendosur ligje kjo është humbje vërtet e vlefshë që njeriu të shqetësohet me disa gjëra të cilat Olli i ka vënë në realitet dhe ato do vërtet po të shërbyen maksimumin do shërben do shprehën këtë jetë edhe nuk përpichit që të njofi, atë që i ka vendosur ato ligje, me ndo pak një person studion tërë jetën vetë fizik, fizik, fizik, fizik desë atë ndzesi, me fizikën goj. Kura i nuk ka njofëtur, edhe asë nuk përpoj që të njofi, atë që i krijoj universit, edhe e bërnë të lënforme, edhe e regulen të lënforme, atër kjo është një i vëbek të vëllaj, Dhe duke njohur njeriu emrin e Zotit Allahut, atëherë edhe ligjet e fizikës ato do rrodhohen te emri i Zotit Allahut, sepse ligjet e fizikës po qesë janë të vërteta, atëherë do burojnë nga emri i Zotit Allahut. Po qesë nuk janë të vërteta, atëh gjersta s'kenohet njomësh far atëherë. Dhe për këtë arsye domethën gjë e më rëndësishme këtë jetë kush ësht, është? Tash njohosh Allahun Subhanetauala. Jo vshë emrat e Zotit për atyrë burojnë kjo gjë e gjashta. Thot të shikosh bamirësinë e ti edhe mirësitë e ti që i ka bërë njeriu. Allahu subhanahu teala ka krijuar njerin në atë lloj forme që njeriu e do atë që i bën mirë. Domethënë nëse ti i shkoni bën mirë një personi, ai do filloj të do të dojë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "U dhurojë njëri tjetjën ç'të duheni." Nëse ti dëshiron ç'të dojë, dikush dëroi diçka, se kjo lloj gjë do të ifosë në zemrën e dashurisë. Dhe kjo është natyrë e njeriu, këso ka krijuar Allahu subhanahu teala. Që njëriu e do atë që i bën i mirësi. Dhe dhuruesi çdo mirësie është Allahu Subhanetauala. Edhe çdo person që të ty ta dhuron diçka, në, dhishka, në dhvërtet, a të vërtetë ai nuk ta dhon sepse ja zbuti zemrën Allahu. Nuk mund të prej Allahu të kesh çdo gjë. Fillimi dhe mbërim çdo gjë prej Allahu Subhanetauala. Për këtë arsye ai personi i cili e meriton, më falni, ai që e meriton në të vërtet që të duhet ai që e meriton në të vërtet që të duhet ë Në fillim edhe në fund është vetëm Allahu subhanahu wa taala sepse ai është dhuruesi i çdo mirësie. E shtata. Sot është Ibn Qayyim thotësh thyerja e zemrës do të përpara Allahu subhanahu wa taala. Thotë, "Pase do Ibn Qayyim, nuk ka mundësi ta shprehim fjalën e ulëgjeve." Nuk e shpjegoi do thotë. Çdo më von thyerja e zemrës para Allahu do e shpjegoj dot. Tregon që Musa alayhi salam i thotë Allahu më dhëruar O Allah, ku të djejën ty? I thot Allahu subhanahu wa taala, mua më gjen të njerëz që kanë zemrën e thyer nga frika ime dhe atë njerëz që kanë zemrën e thyer nga sprovat. Në një person i cili është i sprovuar, ai është në hall, ai ka zemrën e thyer dhe e ka zemrën të lirë të lidhur me Allah, më shumë se një person që është mirësi. E thotë Musa tek ta më gjen mua, tek ata më gjen. Si thotë hadithin kutsi, që Allahu subhanahu wa taala i thotë një personi ditën e gjykimit, ërobim, unë smura edhe ti nuk më vizitove. Tho të Allah, si smura është ti kur ti e zodi botrave. Tho të smur filani. Edhe ti nuk, nuk e vizitove, thot. E po të vizitoje, do me gjeje mua të ka i. Thot. Po të vizitoje, do me gjeje mua të ka i, thot. I ka tërgojnë që Allah i më dhëruar, është me ata që i kanë zemët e thyra, ata që i kanë sëpërvuar, ata cilët e kanë lidur zemër në Allahët, Zemri me Allahun subhanuhu te ala to sprova. Ata që kanë lidhur zemrën e tyre me Allahun subhanuhu te ala to sprova, këta janë njerëz që kanë zemra të thyrë dhe këta janë ata me cilësinë të Allahut të nderuar. Sepse sprova është ajo që e lidh robin me Zotin e tij. Njeriu kur smirësi të tepron, innal insane latgha arahu istaghna. Njeriu thotë të tepron kur ati duket vetë i pasur. Kur njeriu ka pasuri fillon të tepron. Prandaj Allahu më dhuron kur do robin i jë dot sprova që ta lërgoj nga zemrë ati dëshurin e dynjas, ta lërgoj nga zemrë ati lidhjen me zhdo dhe gjithë që ka ndodhë në të dynja, edhe të këthej e të, të këllohu së më të ala. E teta, është që njëriu të vetëshohet me Allah së më të ala momentet kërë Allah së bret në qenë dynjas, për, për të lutur ati dhe për të letëzuar fjalë në ti, dhe për të qëndruar me zemrë në ti për para ati gjithët përqendruar me zemrën ti përpara ti i thot me edukatën e adhurimit, unë përpara Allahut më. më, për më Pastaj i thot ta mbyllë atë me istighfar, do nga për qëllimin e tut namazën e natës. E nënta është të shoqërohet njeriu me ata, të cilët me ata njerëz, të cilët e duan Allahun e madhëruar dhe, dhe njerëz sinqert, të sinqertë. Të cilët i zgjedhin fjalët e thyre, i zgjedhin fjalët e thyre Si zgjidhen frytet e mira? Kur ti shkon në një pemë që ka fryte, zgjedh për ty ato më të, të mira. Këta njerëz që i zgjedhin fjalët e tyre si zgjedhin frytet, ata janë njerëz me cilësi duhet shoqërohesh. Ku janë ata sot? <të> Dhe dhjetëta është që largohet njeriu nga çdo gjë që bëhet shkak për ta larguar zemrën e tij nga Allahu subhanahu wa taala. Nga asha që zemrën Allahun e mdorur. Në anë të këtyre dhjetë kaqeve, njeriu arrin që të bëhet i dashur tek Allahu Subhanuhu Teala dhe arrin një gradë të lartë tek Allahu i Madhëruar. Dhe për çështën e dashurisë, domodin nuk kemi të shuriz, dhe më në ka folur shumë. Ne ka treguar dhe shumë argumente, do t'regovim të disa hadithe për vërtetësinë e saj. Tekse gradë prej tyre është hadithi që ka transmetuar Imam Buhariu nga Enes Radiyallahu anhu se profeti Sallallahu Alaihi Wasallam ka thënë: "Tre gjëra kush i ka, ai ka përsosur ëmërsinë e imanit." E para është të doj Allahun e dërguarin e Tij më shumë se çdo gjë tjetër. E dyta është, në e para të doj Allahun e dërguarin, do të thonë që Allahu subhanahu teala gratë dashurisë së gratë nga gatë më të larta. Të doj Allahun e dërguarin e Tij më shumë se çdo gjë tjetër, vetëm atë ka për ta shjuar imanin. E dyta është të doj një person për hir të Allahut, dhe kjo është pjesë po e dashurisë. Dhe e treta është ta urrejtë kthehet në kufur, siç e urren që të hidhen në zjarr. Dhe kjo është po pjesë e dashurisë. Do të thonë Ambësia e vërtetë e marrë shijohet vetëm nga dashuria dhe me anë të fryteve të dashurisë. E para të duash Allahun më shumë se çdo gjë tjetër e dërguar në ti. E dyta është të duash një person vetëm për hir të Allahut, domthonë nga që ti ke dashuri për Allahun për një të person, dhe treta është ta urrësh, ta urrësh mohimin e Allahut, mohimin e Allahut, un kufrin, ta urrësh kufrin, ne ta urrësh të thëshën kufr. Në këtë lloj forme, domthonë ti nga që do Allahu për ne dhe urrën kundërtën që është e keqja. Për këtë arsye domthonë te elbi i fitores të mbështesit imanit vjen nga dashuria për Allahun subhanuhu teala. Gjithashtu trasmeton Imam Buhariu, nga Buhariu radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka thënë Allahu i mëdhuruar, kush armiqson mikun tim, unë kam shpallur ati luftë, kështu thot Allahu i mëdhur. Allah kush armiqson mikun tim? Domthon Allahu po sak mik. Me njerëz që si i do, e uljat të di që ai i do. Janë ata njerëzit si që po e ngritin gishtin, ti luton Allahu, Allahu Allah subhanehu te pergjit lutjes tyre. Thot Kusha mi son, një prej tyre, thot Allahu i madhëruar, unë i kam shpallur atë luftë. Edhe vazhdon robi im të afrohet tek unë. Thot, nuk vali. Thot edhe robi nuk afrohet tek unë me ndonjë gjë më të mirë se sa ajo që unë i kam bërë atij detyrë. Edhe vazdhon pasaj robi im të afrohet tek unë, thot menafile. Do të fillim fare robi afrohet tek Allahu me farzë. Osi arrit gradë, këtyl gradë, këtyl gradë ka që mallë që do të, të mbrojë Allahu. E do thotë robë kush armison këtë, ai ka punë mua. E para gjë dujë kryj farzet, e dytë passe do të vazhduar me nafilat. Derisa thotë Allahu më dhuroj, un ta dua atë. Do të vazhdon edhe fal namaz nafile, edhe kryen, domodin adhurimin nafile derisa un ta dua atë. Dhe kur ta dua atë, atëherë do të un jam dëgjimi i tij me cilën ai dëgjon. Un jam shikimi i tij me cilën ai shikon. Unë e më dore e ti me të cilin e i vepronë Dhe e më këmbë e ti me të cilin e i hecen Nësa i më kërkon, unë do të japë Dhe nësa i më kërkon mbroj tje, unë do të mbroj Pse, nga që kjo kjo person Zdo hapë që hethë e hethë për Allahun Për ndaj dhe Allahun e ja rruan këmbë në ti Zdo shikimi që bën, e bën për Allahun Për ne dhe Allahun ja e rruan shikimin e ti Dhe dhjimi tish për Allahun Për ne dhe Allahun e ja rruan dhj dhe dorën e tij lëviz por Allah, dhe Allahu prandaj ja Allahu i ruan dorën e tij. Kjo asho transmetohet te Buhariu do Muslimi se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur Allahu i madhëruar e do një person e thret Xhibrili dhe i thot Unë e dua Filanin prandaj duoje atë dhe e do Allahu te Xhibrili pastaj i thret Xhibrili banorët e qiejllit dhe i thot Allahu i madhëruar e do Filanin prandaj duoje vini ata edhe ata e duan banorët e qiejllit pastaj i vendos aty panimin tok kur i vendos zvanimin tok pastaj do të thon, i më thon ovllëzër, ky hadith është i mëdhashtor. Ai ka treguar që kur do të vëllë një person, patjetër që do të thon në fund krijesat do ta duan atë në fund. Por në fillim nuk ka shkujt ta duan. Edhe këtu ja kanë keq kuptuar shumë njerëz dhe kanë menduar se dashuria laut të e Allahut është e kënaqësisë krijesave. Çfarë bëjmë? Perpiqin që ta kthejnë fejnë, në fen në ndryshe forme qi qi ta pëlqejnë gjithë. Gjithë, gjithë janë të gjithë dakord, duke harruar që Allohu më dhuar që doon e vendos pranimin për, për njeriu tokë, pastaj thot, në fund, jo ja në lllym, do të pas paraosur që profeta që janë njerëz më devotshëm ku kanë ardhur fundimfare, nuk ka thënë Allohu më dhuar me që unë dua se ky është profeta që u burra dueni për një herë, ja. Në fund të fare kur vin luftoan armisohen, u talën njëzë me ta, i armisohen, i rafen, i vran, i luftohen, i nëzohen në vëndën në tyre, pa po asë janë dëshë të dëshët Allah ta, vërdet janë, por momenti kur njëri ju a rinë të lëgrade, du të kaluë për parë me së profat njërë, që i këjë hadith është keshë kuptuar në shumë njërës, njëri ju nuk, nuk du të qështja, në interesoj që është të anadunës të anadunë njërzit, si shka thënë Allah i madhuru O la i kafhonë lëomet e në Lajm, nuk kanë frikë për qortimet e njerëzve. Por opo që e don Allahu më dhurojë dhe që i do Allahu, ka për shkollë Allahu më dhurë një përcilësi e tyre që ata nuk kanë frikë nga qortimet, to fri qortimet po e njerëzve. Përse do nuk kanë frikë nga qortimet e njerëzve? Po qjesë ky person, i cili gjën ka i dashur për Allahun e dashkën gjithë njerëzve, sepse për desh i dashur për Allahun, atë i vitat do Xhibrili, banorët e qellë, pas banorët e tokës. Përse atë, domodin, thotë Allahu më dhurë nuk kanë frikë nga qortimet e njerëzve. Atëherë që dhimi adizë është diçka pjetër joj që kuptojnë nëse mendojnë shumë njërës. Në e ndikuar nërë që thotë nuk ka frika i qërtime të njërës dhe të regonë, që një person i cili është njëri devoqëm dhe do Allahun dhe do e të Allahun a i patirët nësë përvoa, dhe njërës dhe do të qërtojnë, do të shajnë, do të, shaj, të ofendojnë, Do ta akuzojnë do shpifin e më radh, çish ka bërë ndaj profetit e srem? Ka ngozuar, i kanë thoshin kinjestar, i thoshin mashtru, i thoshin fallxhor, i thoshin më një magjistar. E akuzuan te deri ti, e akuzuan për çdo lloj gjerë. Sa nuk lloj akuzash. Vani, nuk ishte i dashur tek Allah, dërguami Allahut. Në marish i dashur. Por thotë vendoset pranimin tok. Domethën, njerëzit në fillim fare e ermiçsoin. Pastaj e luftojnë, pastaj e panojnë. Ky është domethën, kjo është trajektoria e e gjithë betejës në më po të vërtetë edhe të tokës. Po qesë njeriu tregozu që ai qendron i fortë. Edhe kjo nuk do pasi që të thotë pas saçi ata pranojnë gjithë përse sepse ja dërgoi me Allahu sallallahu alaihi wasallam njeriu më i dashur. Dëshon njerin që dërgoi me Allahu njeriu më i dashur kur thot profetit sallallahu alaihi wasallam këtu që i vendoset pranimin tok. Vall do të thotë që duhet të pranojnë gjithë banorët e tokës? Pa as kusht. Do thënë dërgoi me Allahu të njeriu më i dashur. Edhe Allahu i madhuar ka vendosur pranimin tok. A të gjithë banorët e tokës e duan? Pyetje ë do të gjithë banor të rrugës. Atyre nuk duhet të kuptuaj për hadithit, kjo që mendojnë shumë njerëz, se si, o burrat e bëjmë çefi rrobën e zebub, po i bëjmë rrobën, atë rrin një rregull. Kjo është problem shumë i madh. Kështu që ne përpijem të krahasim Allahun. Pastaj njerëzit ata kanë me qef. Edhe po qenë se ne jemi sinqert, Allahu më dhuron do t'i bëj njerëzit duan apo nuk duan ata të nështrohen vërtetës. Të Kur di moment i dur, ata do ulin qafën, do të nështrohen vërtetës, të siç bën bllëzët e Jusufit ku i thon tallai na qad tharakallahu aleyna we kunna la khatoin mashallah tu zgjodë allah dhe ne ishim gabimtar dhe siçi tha djali i Xhajhit profet sallallahu alejhi wasallam u Busufiani ibnul Harb ibnul Harith i tha profeti sallallahu alejhi wasallam kur qirro Mekka kur qirro Mekka vajte Busufiani jo Busufiani i njohur një Busufian tjetër që ishte i kishe kushuri profet sallallahu alejhi wasallam vajte i penduar dhe i tha mprano mprano thon që mprano doim besimtar se u pendova dhe Prof. S.S. i këtën dhe shpinun pëse, të më mënë këptim që të shimë kujtovë ti dhe të një që bërë të shimë kujtovë e, kërë i vajtë i përsej dhe i tha Alihu dhe hajtë këtu thuej të Allah lakad e thara këllohu alenojn këllohat thuej, shko thuej pash Allah, Allah zjo dhe të të dhe në ishën këpimtar kërja fakt të lejtë gjeje këta jetë, atë e Prof. S.S. në më dhën tha la tasliba alekum sot e vazhdoi ajetin për vetën e Xhenzun Yusufi thot thot nuk ka qortim për Yusuf thot Allahu ju fal gjua thot thot dhe e përmendë në besimtarë thoton se ishte ishte moral i lartë thoton doon nuk donte që të kalonte dikush tjetër për ti thot ai ti thot do të thjerë që thon vëzdi Yusufit dhe ky mos i përgjiste si si përgjigj Yusufi por kur kur ndodhi kjo gjë von shumë von në fillim farmit son të gjithë Për këtë arsye, domethënë, ky hadithi është një paradijë që shumë njerëz bën çorp të ky, e dhe ndrojnë, ndrojnë domethënë shumë domethënë ligjet e Allahut për shkak këtë... të interpretimit si të hadithit. Për ndaj Europa duhet të përpiqet ta rikanoisën Allahut në bazë të ligjeve të Allahut që di. E urryjnë apo nuk e urryjnë krijesat, e duan apo nuk e duan krijesat, pa vërejtë dhe gjë e fare, sepse krijesat nuk kanë vlerë fare. Siç ka përmendur Ibn më Qayyim në i virresh, që thotë shoq E mërmën duke me darëgjës salikin Dhe është shumë bukur Thotë o lejtë e këte hënuën Hëjate më rira Thotë asë kur ti të mëmbëltohësh Këte ka thënë një pojetë arabë për një personë Vëllaj nuk e blenë Vedën për Allah, më së përnatarë e blenë Thotë asë kur ti të mëmbëltohësh dhe letit jetë a hithër O lejtë e këte dhavë lë enamu gë dhavë Asë ah, kur ti të kënaqë dhe letit jetë të zëm Më lejtë allëzhi bejnë, o bejnë ka amirun, o bejnë, o bejnë l'alemin e kharabu. A dhe sot asikur lidhe jemi me të tjetë e forë, dhe lëtjet të shkatërrua lidhe jemi me gjithë tjetët, me gjithë botrat. I dhe saha minke l'widdu, fal kullu hejin o kullu lëzhi fokat të rabi të rabu. Nëse me të vërtet ti mdo mua, atër është dojtë gjë është lehtë, sepse është dojtë gjë që është mbi dhe, është vetëm dhe. Sepse Të këryesa, ta krizi ti shikon sa mi tog, njerëzit i han krembat. A jo vlen vallë që duhet diçka tjetër për Allahu Subhanuhu Teala? Absolutisht. Për këtë arsye do kanaisi Allahu dy gjëra parë. Dhe dashuria e tij do të gjëra pas do të përpiqet kryetari njeriu. Transmetohet nga Abu Temughari u muslim nga Isha radhiyallahu anha. Se ishte një prijës i një një çetë që kishte dërguar profetin sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky kur ditë fajde namazin Në gjdo namaz, me zëvë këndon të e besimtarve, kul hu Allahu e had. Surën kul hu Allahu e had. Surën i klasë. Edhe i thanë, pse e bënd të legje? Tha unë e bëjë sepse në të ndodhe për shkrymi i mëshirusit. Edhe unë e dua të ledzoj të legjen përqenë, edhe i të reguan profetës sërme dhe tha profetës sërme të regojni, i thojnë i të personi që Allahu e dohëta. Thojnë e ti që Allahu e dohëta. Subhanallah. Vallaj gjemata, Vall Një dhe shumë të rrasmetonën shu, mamë të më të më dhjo nga Ebu Idrisën Khaulani Edhe kjo të rrasmetonën nga Ebu Dardarë radhjëllamu se profetis sallallahu al.s. ka thënë e, Ndër lutit që bënde Daudi al.s. ishte që a i thoshte O Allah, unë të kërkoj ty që të më dhorosh dëshurin dhe i teje Edhe të më dhorosh dëshuri dhe më dhorosh dëshurin dhe më dhorosh dhe më dhorosh dhe më dhorosh dhe më dhorosh dhe më dhorosh dhe më dhorosh dhe më edhe të më mundësoj që të punoj ato punë që më, më, më qëjnë mua të grada dëshuris të ndërë. Thotë o oh Allah, më bëjë mua dëshurin të ndërë, më të dashur për vetën time, se sa vetja ime dhe familia ime dhe se u i ftohtë. Më bëjë mua dëshurin dhe i të i thotë, më të dashur se vetja ime, familia ime dhe se u i ftohtë. I dëshur të trasmetohet, se profetës salim lutë e Allah dhe thoshte, o oh Allah, më dhuroh mua dëshur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 Edhe ato gjëra që ti nuk m'ike dhën mua, që nuk m'ike dhuruar, që unë i dua, bëj ato, do të thonë, ë pastrim, që unë man të man, man të ti të rritë me amandetin e pastrimit arrit ta mbush zemrën me dashurinë ndaj teje. Natë që do ti. Dhe pasa do të mund të im. Kurani dhe Suneti janë të mbushur plot me ajete që flasin për dashurinë e Allahut subhanahu te ala, që Allahu do të, Allahu do të, Allahu do të. Ndër të tjera thotë Allahu më dhuro, Wallahu yhibbu as-sabirin. Allahu do durimtarët. Wallahu yhibbul muhsinin. Allahu do bamirësit. Inna Allahu yhibbu at-tawabin wa yhibbul mutatahhirin. Allahu do ata që pendohen dhe ata që ato që pastrohen. Inna Allahu yhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili safa. Allahu do ata që luftojnë rrugën e Tij të rreshtuar në safa. Inna Allahu yhibbul muttaqin. Allahu do të devotshmit. Edhe ashtu ka thënë Allahu wallahu la yuhibbul fesad. Allahu nuk e do shkatërrimin. Wallahu la yuhibbu kullu mukhtalifin fakhur. Allahu nuk i do ata të cilët mburren me karnë. Wallahu la yuhibbu dhalimin. Allahu nuk i do mizorët. Inna Allaha la yuhibbu man kan mukhtalifin fakhur. Allahu nuk i do ata të cilët karnë dhe mburren. Gjithashtu edhe Suneti profetit sallallahu alaihi wasallam është mbushur plot me hadithe, të cilët tregojnë për të që Allahu i m'dhurojë dot të punë. Allahu subhanahu wa taala i do të punë. Allahu i m'dhurojë do gjeniu do të fal namazin fillimin e kohës, gjithashtu do për njeriu, domethënë që ti e bamirz ndaj prindërve të tij, edhe kështu punë me radhë, të tjera, të shumta. Dhe pasdhe do të më ndjekim. Është i kur thot. Ë, kjo çështje, çështja e dashurisë ndaj Allahut, mos ekzistonte, nuk do ekzistoni gradat e imanit dhe të ihsanit fare. Edhe nuk do ekzistoni fare të gjitha këto gradat e udhësimit për te Allahu për çfarë ne kemi fol. Sepse Po spirti dhe thelbi i çdo grate, në të vërtetë kush është dashuria? Është dashuria ndaj Allahut subhanuhu teala. Dhe nëse nuk ka dashuri, atë ky person është i vdekur, nuk ka shpirt. Dhe në, në vendi që ze dashuria të gjithë të pun, është si vendi që zë sinqeriteti të këto punë. Në pasinqeritet s'ka s'ka panim të qalloh. Edhe është po dashuri nuk ka panim të qallohs mund ta ala. Më dije dashuria ndaj Allahut është në të vërtetë thelbi i sinqeritetit, më dije është vet Islami. Në di e shvet, islami. Klusë Allah në madhuruar, në dhuruar, në dhëshurinë ti, në mbëj për euliave të ti tafërt, në ruaj në zhëgjëna. Fallosh për e një një njëve.